І я послухаю брата. Став до неї. Вона гладить його рукою і всміхається, заглядаючи в очі. Ви б порадили, просить Вікенд, як вирвати його з пастки. Марта, не знаю. Працює лукавість. Скористалися з його впертої мовчанки про спалені речі, а тут фільм із кров'ю і звукозапис. Підсудне й ховається. Мій тато став приятелем священника, а з ним Паладюк постійно говорив без всякої скрипности. Можливо, через нього розмовиться. «Де священник?» перебранчив Вінкент. «Де цей час?» Він поїхав на північ до близького чоловіка, що при смерті там задержався, хотів провести в останню дорогу. Має адресу «мій тато». «Зайдемо ввечері, тоді ж пошлемо лист. Вискарб, скарб, ходім, бо, мабуть, скоро промова обвинувача», приспішує Вікент. «Коло дверей подаль. Розминулася з ними Таїса, не глянула на них, постояла в роздумі і сіла на зовнішній лавці, приклавши долоні до скронь. До неї скоро з повороту озвалася Марта. «Не проженете від себе?» Таїса відняла долоні і, підвівши обличчя, довгий погляд спинила на ній, мовчки вказала місце поряд. Після безмовної хвилини Марта доторкнулася до її плеча, вимовляючи якось незібрану і непевну. «Я не хотіла, щоб ви мали гіркоту в самоті. Прийшла...» Хіба принизити, глибше, ніж я впала. Я черв'як на цеглі, роздавіть. Бачу не приниження, а біль, він пройде. Рану не загоїти кістяними пальцями, погибель згладить. Більша сила в житті теж зарівнює. Вам тяжко бути там, в залі. Допекоти в грудях, перед чорною промовою вийшла сюди, а втекти не зможу, ніби цепом за ребра прив'язана. Видно з дверей, віддаля показався Аркадій, постоював, вагаючися, чи позвати Марту. Цей час досунулися і закурюють спізнені слухачі двірник і Жебрак, кого трусив чойсь. Конструктор миловолі слухає їх, як Таїса і Марта теж. «Встигнем подиміти, ще ждуть суддю», – визначив Жебрак. «Так ви почали згадувати про старших учнів, Двірник кашлянув і помалу поплямкав перед відповіддю То сусідські просять і просять вечором Розкажи що-небудь Ну, нехай буде повість В одному царстві старша жінка Довго жила сама Аж ось навідався випадковий дячок Теж безвінчаний Сподобав її і оселився в неї Жити з гріхом Коли тут війна? Бо посварилися в царстві володар і його суперник той другий коротким часом переміг, і його військо забирає село. Тоді солдатик став на постій у широкому домі жінки і теж почав грішити з нею. Дячок розсердився на солдата, і, бувши сильний, побив його тяжко до передсмертності. Посадили дячка в залізну клітку і поставили високо на базарі. Так робили тоді з розбійниками. Але солдатик якось очунявши, бо був дуже живучий, пришкоти лягав до клітки і просив народ дячка помилувати. Так і сталося. Вернувшися в дім жінки, дячок знову любиться з нею. Люди ж почали докоряти солдатикові, як він, вояк, терпить ганьбу. З того обізлився солдатик дуже, напав на дячка і вбив його. Засудженого за злочин Заслали солдатика в далекі холодні краї І він там скоро помер Також і вдова згоря переставилась Бувши знов сама Ну, так що з того, дивується жебрак Так спитали і шкільні хлопці А я відповів Уявіть, якби та особа не грішила би шлюбно Ні з дядчком, ні з солдатиком, ні вони з нею Треба було послухати, коли хто сказав «Розійдіться і почніть жити краще, це ж можна встроїти по доброму закону, церковному, як серед других». Почувши, що школярі відійшли, але верталися один по одному і питали, як треба робити, аби краще йшлось. Кажу їм, це просто і відомо з заповіту, що хотіли здобути дуже гарне. Припустимо, наловити риби. Ось ти вудкою витягнув собі чотирьох карасів, а поруч хлопець нічого. Віддай йому одну здобич. Послухали. І подумайте, стали такі любі. А одного лобуряку, коли й сам спіймав багато рибин, і в сусідика, що витяг тільки дві дрібні, і ті відняв,